Karácsony Mihály az éjszaka közepén gyújtotta meg a gyertyát, én pedig álmosan nyújtóztam. Csak lassan tértem magamhoz. Igaz, korán is feküdtünk. Előző este talán már este hét korágyban voltunk. Nem kellett sokáig dajkálni, gyorsan hálomba zuhantam. A mindennapi élet fizikailag kimerítőbb volt. ajtó ajtócsapódásra ébredtem. Mihály lépett be. Észre se vettem, hogy eltűnt olyan mélyen aludtam. Zajokat hallott odakintről, mondta. Körülnézett, de aggodalomra semmi ok. Visszabújt mellém. Tarkomhoz hozzáérő hideg orra megborzongatott. A testem nem lehetett olyan álmos vagy fáradt, hogy ne válaszoljon a testére. Elég volt egy röpke érintés, egy suhanó gondolat, még egy simogatás sem kellett. Szerettem őt, minden porcikámmal, és azok a porcikák maguktól is működésbe léptek, amint a közelemben érezték. Talán, ha nem szerettem volna, akkor is kívántam volna. Soha sem bántam, ha éjjel felébresztett. Kegyetlen hideg telünk lesz, mondta később, ahogy rakta a fát a kájha előtt. Melegebb nyarakhoz szoktam, és enyhébb telekhez. Sóhajtva néztem az ablak felé, bámultam a nagy pejhegben szakadó hópihéket. Legalább nem lesz latyak. Imádom a fehér karácsonyt, csak essen délelőtt is. Elsikesz húsvétig is. A balaton befagyott, arasznyira hízott a jég. Az emberek napok óta a nádat vágták jégpatkóval a talpukon. A léghalászat is beindult. A mi halászainkkal Rozi már előző nap a karácsonyi halásléhez való halakat válogatta. Nem piros paprikával készítették, de meglepetésemre nem is hiányzott belőle. Ez is ezerszer finomabb volt, mint amit megszoktam. A hajnali rórátéra készültünk, arácsra. Karácsony ünnepén legalább egy misse kötelező az igaz hívő számára, és Mihály a hajnalit választotta. Fájdalmasan korán keltünk, annyira korán, mint életemben még soha. Három óra lehetett talán, de Mihály nem szeretett sietni. Úgy volt vele, inkább korábban és kényelmesen, mint később, de kapkodva. Felültem. A talpamat az ágy melletti báránybörbe süppeszve ébredeztem még egy darabig. Szerettem mezit lábjárkálni, ezért Mihály a szobapadlójára báránybört és szörmét hozatott, így puha és meleg talajon lépkedtünk. Szerinte lengén öltöztem az alváshoz is, de ezt azért annyira nem bánta. Gyakrabban rakott a tűzre. Volt, aki szerint a házunkban olyan forróság volt, mint a pokolban, miközben nem lehetett több húsz foknál. A férjem a kedvenben akart járni, és én is az övében. Bécsből megérkezett a kávé. Az udvarban Mihály is megszerette, így közös reggeli rituálinká vált. Jobb ez így, előbb túlesünk rajta, dörmögtem mogorván. Katicáikat is látom legalább, mondtam, és a konyha felé vettem az irányt. Máshogy is látnád, úrvacsorára eljönnek füredre. Maga viszont nem megy oda. Sajnálom, hogy nem mehet. Én nem sajnálom, te se sajnáld. Az akár, hogy neked se okoz örömet, Mégis katolika misére megyünk. Legalább egyikünk élvezné. A gondolatai szabadok, A saját hite szerint imádkozzon továbbra is. A mise alatt is. Te szoktál imádkozni? Néha. Mikor? Sosem láttalak még. Amikor maga alszik? A családodért fohászkodsz? Minden nap az eszedben vannak, ugye? Minden nap gondolok rájuk, De ez nem feltétlenül ima. Velem vannak. A szívemre mutattam. Éjjel pedig, amikor maga alszik, akkor meg hálát szoktam adni. Magáért. Látod, ne sajnálj az úrvacsora miatt. Hanem egyet sose felejts el. Te nem hagytad el a családodat. Nem volt választásod. Elámultam. Honnan tudja vajon, hogy bűntudat gyötört, amikor túlságosan boldog voltam? Rozi már javában tüsténkedett a konyhában, pedig korom érkeztem, egy befőttet öltöztetett ünnepi ruhába. Húsos ujjaival fehér csipke sapkát kötözött az üveg tetejére. Nem kellett volna ilyen korán felkelned. Mondtam, hogy egyedül is boldogulok. Szittam le, és eloldalaztam mögötte, hogy előszedjem a kávét. Azt nem kétlem. Mégsem járja, hogy mi alatt a szakácsnő húzza a lóbőrt, a nagysága szorgoskodik. Különben is egész éjjel vonyítottak a farkasok. Megjöttek a falkák a bakonyból, nem hagytak aludni azok sem. Mennyi farkas jött? Szép számmal bizonyosan, mondta, miközben masnit kötött az üvegre. Féloldalas lett, elégedetlenül nézegette, majd megrántotta a szárát, hogy újra kezdje. Láttam a füstöt, tüzet gyújtottak, hogy elriasszák őket. És a farkas csapdák? Nem elég az. Sokan vannak, újakat meg nem is lehet rakni. Miért ne lehetne? Fagyott a föld, nem viszi a csákány. Elvettem tőle az üveget, és megkötöttem helyette a masnit. Az ort térre gondoltam. Azzal megbarátkoztam, de a farkas falkák nyugtalanítottak. Mákos tésztát is csinálok, hátha a tekintetes úr meggondolja magát. Úrvacsora előtt sosem evett húst, most meg oldalast kér ebédre. Most nem készül úrvacsorára. Válaszoltam szárazon. Akkor is. Lesz ilyen is és olyan is. Ne rajtam múljon az üdvösségetek. Te sem fogsz bőtölni? Nekem jó a mákos tészta. Nem tesz jót az úrfi filelkének a katolikaság. Bosszankodott és csomagolta tovább az ételeket. Nem engedett el katicáékhoz üres kézzel. Minden finomságból, amit a regölőknek és kántálóknak kínáltunk, pakolt nekik is. Mihály a legjobb borból hozatott Istvánnak, még csokoládét is kerített. A betlelmeseknek is marad, kérdeztem nevetve a megpakolt kosarak láttán. Vele van a kamra. A legjobb szakácsnő vagy. Megpuszíltam az arcát, mire megtorgált. Nem szokás ezt, Anna. Az úrinők nem csókolgatják a szolgákat. Ha én vagyok a ház úrnője, akkor én döntöm el, hogy mit szabad és mit nem. A legjobb szakácsnő vagy Bécsig. Megértem ez bármit. Mihály szerint az udvarban sem főznek jobban. Belepirult a jó szóba. Erre felé nem volt szokás az elismerés, de én akartam, hogy tudja. Mire visszaértem a kávéval, Mihály már talpig díszben az íróasztalán elült, egy papírpénzt mutatott. Anna ezt nézd? Láttál már ilyet. Rövid pillantást vetettem a bankóra, blokra vagy könyvelzőre hasonlított, száz forintos címlet volt. Szokatlan módon függőlegesen írták rá, hogy Wienerstadtbank. Nem etintettem, és inkább a kávé illatában merültem el. Nem is lepődsz meg? Ismered a bankó cédulát? Tessék? Nem is vagy kíváncsi az ilyesfajta pénzre? Ez papírból van, mondta és meglobogtatta. Ó, oh, tudja, én a papírpénzhez már hozzászoktam. Ez lenne az első papírpénzünk? Odaléptem hozzá, hogy a kedvéért jobban szemügyre vegyem. Egy évvel azelőtt a kincstár kiürült. A Bécsi Városi Bank ezért megelőző nyáron kiadta ezt az újfajta pénzt. Az oroszi család ebből is bevásárolt. Mihály többfajta címletet mutatott, de a legnagyobb a száz forintos volt. Egy ötvenest magához vett, úgy állt fel az asztaltól. – Minek kell ennyi pénz? – kérdeztem. – A pápistáknak. – Pénzt viszünk a papnak. – Ennyit? – Ennyi lesz elég. – Mire? – Hogy jó katolikusnak találjon. Vica segített az öltözködésben, de alig bírta nyitva tartani a szemét. – Te is hallottad a farkasokat? – kérdeztem. – Milyen farkasokat? – állítólag egész éjjel vonyítottak. Pislogott és grimaszolt, minden igyekezetével azon munkálkodott, hogy el ne aludjon. Átvettem tőle a kendőt, és eligazítottam magamon. – Menj vissza, pihenj egy kicsit! – Nem vagyok fáradt – jelentette ki, de kerülte a tekintetemet. A családoddal vacsorázol? Nem, estig dolgom van. Utána meg már nem indulok el innen. Miattam nem kell maradnod. Elmehetsz akár ebéd után is. Nélküled is megleszek. Maradni akarok. Jelentette ki, és a kötényével babrált. Ahogy szeretnéd. Legalább ő sem lesz egyedül karácsonykor. Ilyetten kapta fel a fejét. Ki? Hát, Darna. Hát, tudod? Mihály is. Nem tudja. Csak én tudom, és tőlem nem is tudja meg más. Anna, ez nem játék. Darnát sokan nem szeretik, és a kiderül nekem, annyi. Ha egyszer kiderül, az nem rajtam múlik. Szereted? Igen. Örülök, hogy boldog vagy. Míg mások a házasságon kívüli szexuális kapcsolaton szörnyűködtek volna, én a korkülönbségre gondoltam. A lánya lehetett volna. De hát nem volt az. Nem vagyok boldog, sírta el magát a semmiből. Mi történt, nekem elmondhatod? Megsimogattam a hátát, és tudtam, hogy komoly dolognak kell lennie, mert az örökké mosolygós barátnőm ok nélkül nem szomorkodna ennyire. Kértem tőle, hogy mindig legyen hozzám őszinte, szipogta. Mégis hazudott neked? Nem. Hát akkor mi a baj? Megkérdeztem, hogy szereti -e még a feleségét, és azt mondta, hogy mindig szeretni fogja. És te mit válaszoltál?-Azt, hogy legyenek titkai! Sajnálta mostort, és viccát is, de titokban elmosolyodtam. Mihály hangját már az udvarról hallottam, a bundámat magamra kaptam, siettem kifelé. Füstös illatú levegő csapott meg, ahogy kiléptem az ajtón. A fákják ilyenkor az egész faluban világítottak. A mi udvarunkban is lobogott a frissen rakott tűz, amit Géza őrzött. A hóban piros vértócsákat vettem észre. Nem tudtam, kinek a vére, de a friss vérnyomokat követve szaladtam, egészen a ház oldaláig. Ott Mihályt pillantottam meg. Nekem háttal térdelt, és egy vérző állattestet simogatott. Aludj szépen, aludj, suttogta bársonyos hangon. Óvatosan közelítettem feléjük. Bozót, a kedves vadászvizslája, széttépve feküdt a karjában. Szegény pára a melkasától a farkáig kinyílott. Egyszerűen szétszakították a vadállatok, bizonyára kint járt az erdőben. De összeszedte az erejét és hazaért. A vérfolt terjedt körülöttük a friss hóban. Bozót egyre hangosabban szuszogott, Mihály pedig egyre csak a vadászatokról mesélt neki. Nem hagyta magára, dicsérte, a világ legjobb kutyájának nevezte. Az utolsó pillanatig ölelte. Megjöttek a farkasok, szólalt meg mögötte mostor. Éjjel elzártuk a kutyákat, de a falka egyre közelebb merészkedett. Bozót kiszökött, és egyedül szembeszállt velük. Csoda, hogy hazaért. Egy hős. A hűség hozta, mondta Mihály, és felállt. Az evetesből már lefele, a falu fele tartanak, a csarognak és nem tágítanak. Szeddelő az íjakat, osszét őket, minden emberünknek jusson. Te is indulsz, amikor mi? Némán figyeltem az eseményeket. Eleinte nem aggódtam, mert Mihály nyugodtan adta ki az utasítást, de arca megkeményedett. Nem tetszett az ötlet, hogy ilyenkor templomba tartunk, testem-lelkem a meleg szobába vágyott. Biztosan? Kérdezett vissza ostor nyíltan. Igyekezz! Parancsolt rá Mihály. Mi történik itt? A farkas csapdák nem védenek meg. Már két udvarra akartak betörni, eddig sikertelenül. A tűz visszatartja őket, de nem sokáig. Okos állatok. Géza közben hozzánk lépett, majd karjában bozódtal az égő mágiánk felé vette az irányt. Fegyver kell ellenük, és én íjat adok az embereimnek. És Gergely? Miért nem tetszett neki az ötlet? Anna, a parasztnak nem lehet fegyvere, a fejét veszik érte. És mi lesz, ha kiderül? A maga fejét veszik? Kővel és paritjával nem képesek megvédeni magukat. Vasvillával, kaszával csak közelharcban lehet legyőzni a farkast, de ezek most falkában járnak. Egy embernek nincs esélye egy falkával szemben. A kocsi színben mozgolódtak a béreslegények, horták elő a fegyvereket, még az éles dárdákat is előkészítették. Ostor kihozott egy egyszemélyes, babapiskóta formájú szánt, aminek az ülését alacsonyra szapták, elé pedig csak egyetlen lovat lehetett befogni. Télen szánnal közlekedtünk. Az oroszi családnak külön szánja is volt, csinos, zöld színű, pirosra festett talpakkal. De mindenki más is szánt használt ilyen tájt, akinek legalább egy szekere volt. Ezekre könnyedén felerősítették a fatalpakat. Ez micsoda? kérdezte mostort a kis közlekedési eszközre mutatva. Vadászán! És ki megy vele? A férjed! Válaszolta, mire én azonnal rohantam Mihály után. Mit képzel maga, hogy elmegy farkasra vadászni egyedül? Azt akarja, hogy özvegyasszony legyek ilyen hamar? Anna, nyugodj meg, nem odamegyek. Egy gazda a két hordas fogjul, bezárta őket az olba. Lelövöm őket, és indulunk is arácsra. Ha ilyen sok a farkas, biztonságos így mennünk? Mellettem az. Felelte, majd felült a szánra és elhajtott. A farkasok vonyítását minden irányból hallottam. Igaz csak távolról, de ez is elég volt. Egészen más filmről nézni őket, mint testközéből tartani tőlük. A tél 1763-ban szó szerint farkasordítóan hideg volt. Bosszút bozótért. Kérdeztem tőle, amikor rossz kedvűen visszaért. Semmi vezetett nem találok olbazárt farkasok leülésében. Nem tisztességes győzelem. Sajnálta őket? Bozótot sajnáltam. Balga kutya. A farkasnak meg ez a természete. Kevés a táplálék, az éjség hajtja. Amit tud, elragad a háztól, de nem jó kedvében. Nem fél tőlük. Egytől nem, de a falka az más. Ott nagyon észnél kell lenni. Gergely tudna mesélni. Apámmal ketten hetet terítettek le íjjal, mikor én gyermek voltam. Mesélte büszkén. Hármat apám, négyet Gergely. Apám sokszor megemlegette azt az egyet Gergely javára. És arács felé nem támadhatnak ránk? Éjjel vadásznak. Még sötét van. Már visszahúzottak az erdőbe. Különben is az a vonyítás, amit hallhattál az evetesből, az épp, hogy oda hívta a többit. Lakomára. Remélem, nem téved. Ismerem a földemet. És az állatait is. A kagylóformájú zöldalpas hintószánnal utaztunk. Ostor útközben fegyvert osztogatott egy szánná alakított fonot kasos szekérrel. Ez mi? Mutattam a zsákra, amit Mihály hozott magával. Istvánnak is viszünk íjat. A férjem elölülve hajtott. Az én úti egy töltött puska volt. A lábamnál íhevert. Féltem a fegyvertől. Már csak attól is, hogy vittük. Ráadásul beszélgetni sem bírtunk. Olyan dermesztő volt a menetszél. A hó is szállingózni kezdett. Repestem az örömtől, hogy beléphettem a templomba. Istenháza legalább szélmentes és biztonságos helynek bizonyult. Mihály a szétfagyott kezemet szorongatta, és azzal biztatott, hogy visszafelé már világos lesz. A templomban alig voltak, velünk együtt öt fő, mi középtájt foglaltunk helyet. Az eszterházi csatlósa, súgta rosszmájúan a fülembe újdonsült katolika férjem, amikor megjelent a pap. Az a hír járja, hogy szereti a bort, elásztatja magát minden nap. Egy darabig nem figyeltem semmire, csak a kezemet dörsöltem, jéghideg orromot tapogattam. Csontig átfagytam. De az illat azonnal ismerősnek tetszett, a nehéz, régi tömjénes aroma. Úgy látszik, van, ami időtlen és örök. A pap hangja idegesített, énekelve beszélt. Mihály alig fért el mellettem, minden mozdulatára csikorgott a lóca. Hatalmas bundájában kereste a helyét, a térde a nyakáigért, egyszerűen nem az ő méreteire tervezték. Végül hosszas viccergés után talált egy elfogadható púszt, összekulcsolta a kezét és mereven nézett előre. Úgy ült, mint egy öltönyös, jómódú férfi egy drága étteremben, amint fizeti a számlát. Megengedheti magának, így nem bosszús, de nem is élvezi, csak fizet. Talán miattunk, a pap úgy döntött, hogy prédikálni is fog. Tíz házas pár közül kilenc az ördögé. Felkaptam a fejemet, és Mihály szeme is elkerekedett, de várakozó álláspontra helyezkedve feszült figyelemmel várta a következő mondatot. Isten célja a házassággal nem a testi gyönyör, hanem a gyermek nemzés. Az asszony magával rántotta a férfit, az ős bűnterhe azonban visszahullik rájuk a gyermekszülés kínjai között. Nem akartam hinni a fülemnek. Ez a pap meglehetősen másképp beszélt, mint egy szeretett teljes lelkibásztor. Az éneklő kántálással ömlött belőle a mocskos nőgyűlölet. Mihály szétszette összekulcsolt kezeit, és hangosan mozgolódni kezdett. A pap is észrevette. Lefeküdtél a feleségeddel vasárnap? Netán bőjtben? Bűnt követtél el. Vezekelned kell négy napig. Egyenesen a férjemre nézett szent beszéd közben. Ennek elment az esze a kenyértől a víztől. sziszekte nekem, Mihály. Hívek, igaz katolikusok. Ön megtartóztatás nélkül a házasság is bűn, csak egy fertő. Képzeletben máshol jártam. Katicáéknál voltam, a sült, mézes aszalt szilváról ábrándoztam. A gyomrom hangosan megkordult, de Mihály ezen sem mosolygott, annyira bosszantotta, amit a pap szájából hallott. Amikor a szertartás végén a pap feling tartott, ez volt a dolgok rendje, nyájasan mosolygott, pedig az előbb még pokollal fenyegetett. Lassan nyújtotta át a neki szánt bankót. Köszönettel és hálával tartozom az úrnak. Fogadja el ezt a csekészséget hálám jeléül, amely tudom, nem érhet fel az Isten ajándékához. Köszönettel tartozom az egész katolikus egyháznak, hisz tőlük kaptam ezt a tisztességes és nemes lelkű asszonyt. Mutatott rám vigyorogva. A pap arcáról lehervadt a mosoly. Eszterházi grófurunk üdvözletét küldi a füredi híveknek, mindig különös örömmel tölti el, ha új bárányokkal bővül a nyáj, mondta kötelességtudóan. Egyszerűen utálatos volt ez a karácsonyi róráté. Katica kenyere éppen akkor sült ki, amikor odaértünk. Tüstént neki is látta menni, és púposra pakoltam mézes szilvával. Legalább két szeletet ettem belőle. István közben komorábrázattal vette át a nyilakat és a dárdákat. – Hoztunk is! – nevetett fel Mihály, mikor észrevette, hogy én már reggelizem. Majd a megpakolt kosarakat az asztalra tette és a csokoládét kereste. Nem győzték dicsérni a csokit. Katica az összetevőkről és a kakaóbabcserjékről faggatózott. – Árulhatnánk kávét és csokoládét is! – lelkesedett, de István csak a fejét forgatta. A jövőben füreden cukrászdák épülnek majd. Pestről is eljönnek a finom sütemények és a csokis édességek miatt. Venni fogják az emberek. Szóltam közbe, és irányba igazítottam egy félre csúszott aszalt szilvát a kenyeremen. A kávé is mindennapos lesz, minden sarkon kávézó áll. Szóval jó ötlet. Egy csapásra csend lett a szobában. Valami rosszat mondtam? Rezzentem össze. Nem, mosolyogott István. Csak nekem még szoknom kell ezt. Mihály vállon veregette. Néha furcsa, de én már kezdek belejönni. A férfiak elvonultak, Katica odahajolt hozzám. Mikó véreztél utoljára? Négy hete, most kellene újra. Nem fogsz. Nőtt a melled? Igen, válaszoltam akadozva. Visszafelé egy fokkal jobban viseltem az utat, de ahogy megérkeztünk, rohantam be a házba melegedni. Szóba se került, hogy vázsonyba vagy akárhová is elmenjünk. Mihály a férfiakkal kint maradt, én pedig ismét írtam. Ez már nem csak az én történetem volt. Kettőnké, vagy hármunké. A délelőtt gyorsan telt el, Zsuzsi is meglátogatott. Kitűztétek már a pontos dátumot? Érdeklődtem. Az egész falu beszélte, hogy Zsuzsi férhez megy. Rozi szerint az anyja úgy viselkedett, mintha ő is nemes asszonyá válna, csak úgy, mint a lánya. János vagy Mária nap, de én minél korábban szeretném. A szoknyámat simogatta. Akárhányszor találkoztunk, a ruhámat minden alkalommal méltatta, elvarázsolta a színe. Ez gyönyörű, Anna, fenséges ruha. Tudod, hogy szólítanak? Hogyan? A vörös ruhás asszony. A faluban úgy beszélnek rólad, mint egy gróf kisasszonyról. Bárki lenne Mihály felesége, így szólnának róla. Ez igaz, de te lettél az. Egy nemes felesége lettél. Te pedig egy nemes menyasszonya. A konyhában álltam Rozival, amikor a református lelkész megjelent az ajtóban, és zavartan üdvözölt. Asszonyom, nem akarok tiszteletlen lenni, ezért előbb a maga engedélyét kérem. Tudom, hogy a férje már nem járhat a közösségünkbe. Mégis bátorkodtam az úrvacsorából kenyeret és bort hozni, de egy szavába kerül, és tüstént elmegyek. Senki nem látta, hogy idejöttem. A legnagyobb köszönettel elfogadom. Boldogá fogja tenni, ebben biztos vagyok. A lelkész nem akart maradni, és semmit sem fogadott el. Én örömmel lennék, kávinista is. Mondtam neki halkan. Leányom, az Isten ezzel is tisztában van, de a legfontosabb, hogy szeretetben éljünk egymás mellett. Magának is jut a kenyérből, amit hoztam. Búcsúzott. Bevittem a kenyeret és a bort az ebédlőbe, és óvatosan csomagoltam ki. Egy darabig csak nézni mertem, aztán kiöntöttem a bort egy kehelybe. Te mit csinálsz? Mihály hangja megijesztett. Odalépett hozzám, és végig simított arcomon jéghideg kezével. Sírsz. Megtöröltem a szemem, és a darab felé mutattam. Itt járt a lelkész, aki előtt titokban esküdtünk. Úr vacsorát hozott neked. Ezért sírsz. Azt mondta, hogy nekem is jut belőle. Bögtem ki. Mihály tekintete megenyhült, közelebb lépett a kenyérhez, majd eltörte. Ez a tiéd, mondta kedvesen, és a kezembe adta a darabot. Életem első úrvacsoráján, 1763 karácsonyán vettem részt. A férjemmel közösen mondtuk el a mi atyánkot, de nem összekulcsolt kézzel, hanem egymás kezét fogva. Milyen volt? Nézett a szemembe kedvesen. Jó, nyögtem ki sokára, nehezen tértem magamhoz. Még soha senkivel nem imádkoztam így, együtt. Ebédre Mihály is csak mákos tésztát evett. A végén felvágott egy almát és kétfelé osztotta. Ez milyen? kérdeztem izgatottan. Szerettem hallgatni a fajta neveket. Ismeretlen elnevezések röpködtek a gyümölcsök közelében, és a jól csengő szavakat előszeretettel ismételgettem én is. A körték közül például az ámbret és a leszbön volt a kedvencem. Rozmaren rúzs eltette ki lassan a francia szavakat. Mondja még egyszer, kértem felvillanyozva. Rozmáren rúzs, vigyorgott. Finom, mondtam, miután beleharaptam. Rozmáren rúzs, utánoztam. Tu la pom la plus mondta Mihály. Mit mondott? Eszes vagy, le tudod fordítani. Pom? Az alma. Delicios, az vajon mi lehet? Angolul deliciosznek tanítottad. Ízletes. Tu a la pomme, la plus délicieuse, ismételte újra egyben. La plus, a fokozás, la plus délicieuse, azaz a legízletesebb, vagy inkább a legfinomabb. Te vagy a legfinomabb, Alma, fordítottam le magamban. Mondja ki még egyszer egyben. Megfoglak tanítani. Aki így szereti hallgatni, annak beszélni is kell. Ostor sojmászni indult, mi pedig vele tartottunk. Az udvarban vártuk, míg összekészítette a madarakat. A tornácról néztem a macskánkat, aki egy sovány csurit kapott el éppen a ház oldalában. Eszembe jutott a vásár. Azt jósolta nekem egyszer egy cigányasszony, hogy a macska nem eszi meg a madarat. Nem fűrét mondott? kérdezte Mihály. De azt! Maga is ott volt akkor? Én nem, de Gergely mesélt róla, hogy kiabált veled a vénasszony. Bár hallottam volna. Nem is sejtettem, hogy a darna Gergely hisz az ilyesmikben. A férjem mögém lépett és átkarolt. Ő nem is, de én igen. Bukta a fülembe. Maga? Ezt nem hiszem el. Szembe fordultam vele. Nem régóta hiszek. Mióta? A vásár végére én is odaértem, és akkor utánam szaladt az a cigányasszony. Hogy károgott? Hiába fenyegette Gergely, csak mondta a magáét. Mit mondott? A macska kiköpi a fürét, és fészekben tanyázik. Én lennék a szerencsés madárka? Úgy tűnik. Én nem hiszek ebben. Meglátjuk. Szorosan ölelt. Néha úgy éreztem magam, mint egy hajó törött, aki egy deszkán úszott, és egy szigetet talált. Mihály volt a sziget. Olyan gyorsan jött az egész, hogy még magamhoz sem tértem. Fél éve még 2020-ban éltem. Tűnődtem hangosan. Én sem nősülni készültem. Azt hiszem, erre mondják, hogy ember tervez, és nem végez. Az első éjszakákon, amikor felkerestelek, dörömbölt az ajtómon, helyesbítettem mosolyogva. Nem bírtam tovább uralkodni magamon. Nem gondolkodtam, mint egy őrült úgy mentem hozzád. A fürdőnél voltam, vendégekkel, és egyszer csak elindultam, mert nem értettem, hogy mit csinálok ott a parton. Éppen a szakadó esőben világosodtam meg, és látni akartalak. Azonnal. Be is engedtem. Élvezted, hogy így futok utánad, ugye? Én nem mutattam ki, mennyire vágyom magára. Mikor elmentél a napfordulókor, attól féltem, hogy nem látlak többé. Én nem. Védekeztem, de közbevágott... Ha téged elveszítelek, úgy elveszítek mindent. Nem fog elveszíteni. Nekem ott a helyem, ahol maga van. Válaszul megcsókolt. A karácsonyi cigánykántálók érkezése szakított minket félbe. Ilyenkor a köszöntők végigjárták egész füredet, angyali énekeket énekelve. Beöltözve vonultak be az udvarra, mégis jó pár ismerősnek tűnt. Ők húzták a lánykérésen is a nótát. – -e kántálni, nagyságos uram? – kérdezte egy idősebb cigány. – Hogy ne volna! Már aggódtam, hogy nem is jöttök. Mostor is közelebb jött, Géza borral és pálinkával csatlakozott, Rozi pedig szorgalmasan hordta kifelé a süteményeket. Még a béreslegények is megjelentek, némán hallgatták a cigányokat, amikor a csordapásztorokat énekelték. A muzsikájukban élet volt, és nem csak a mulatozáshoz értettek. Az a szomorúság, ami aznap a zenéjükben megszólalt, elért a szíve Nem a megrendelőnek szólt a nóta, nem Mihály tekintetét fürkézték. Aznap nem a szórakoztatás volt a cél, nem akartak csillogtatni. Persze tudták, hogy számíthatnak a fizetségre, mégsem ez látszott az arcukon. A távolba tekintettek és a lelkükből énekeltek. Nem a gazdának, hanem az Úr Jézusnak. Az egész oroszi udvar mozdulatlanul állt, még kata is szótlanul bámult feléjük. Ostor úgy állt akár egy kőszobor, nem is pislogott. A cigányok, akiknek szavát nem sokra tartották, aznap elhozták a karácsonyi örömhírt. Az egyik béreslegény, olyan 16 éves forma, sírta meghatottságtól. Bele is pirult, amikor észrevettem. Ostor minden nap foglalkozott a sojmokkal, Amióta én a háznál voltam, naponta hordta haza a hogy bőségesen táplálhassa a ragadozókat. A háza előtti hordókon tanítgatta a fiúkákat. Szépen készhez szoktattad valamennyit, jegyezte meg Mihály. Az erdőszélén jártunk, az eveteshez mentünk, ahol a farkasvermeket is ellenőrizték. Volt időm, válaszolt Kurtán Ostor. A solymok fejét bőrsapkák vették, a lábukat pedig békjó kötötte. Ezek a fiókák májusiak voltak. Ez volt az első ünnepélyes röptetésük, amelyre mindkét férfi áhítattal készült. Én még sosem láttam ilyen közelről solymokat, és valamiért azt gondoltam, hogy a csőrük a veszélyes. És ha bár nem szerettem volna megcsípetni magam, a karmaiktól mégis sokkal jobban tartottam. Ostorkarján is bőrkesztjű volt, azon kapaszkodtak. – Könnyű tartani? – kérdeztem tőle. – Nekem igen. Talán indításkor könnyebb, mondta Mihály. A visszatérés a nehezebb dió. A legbonyolultabb pedig az idomítás, mondta Ostor. A hasukon keresztül kell őket megfogni. Éhesek most? Igen, de nem maguknak vadásznak, válaszolt Mihály. Nekünk. A zsákmányból csak jutalmat kaphatnak, de most azt se fognak. Ostor a nyájára mutatott. – Hoztam nekik húst, cserébe a vadászatért. – Visszatérnek mindig? – Csipaszkoruk óta én etetem őket. Vissza! Mihályal pár lépéssel hátrébbáltunk, úgy figyeltük a férfit. Lélegzete állító látványos solymászat, főleg egy ilyen vadásszal, mint Darna Gergely. Az állatokkal máshogy bánt, mint az emberekkel. Szerintem a lelkével kapcsolódott hozzájuk. Az emberek elől elzárta a lénye ezen részét, ösztönösen tartózkodott tőlünk. Mihályal tett valamiféle kivételt, de volt egy titkos szoba, a hetedik, ahova ő sem juthatott be. – Mióta ismeri? – kérdeztem Mihályt, ostor felé elár Korán elárvult, apám pedig a házhoz vette. – Kedves gesztus volt az apjától? – Igen, az, pedig apám nem volt kedves ember. Milyen asszony volt Gergely felesége? Kevesen tudják, és ez így van jól. De az ő felesége nem parasztlány volt. Egy nemes ember leányát vette el. Hogyan kapta meg a kezét? Nagy szerelem volt az övék. Apám vitte magával mindenhova, és egy alkalommal a házigazda lánya. <kül> Hogy is mondjam, lefeküdtek. Igen. De ez önmagában nem lett volna eset. Ám a leány másnap ezt el is újságolta mindenkinek. Elkerekedett a szemem. Igen? Nem tágított, hozzá akart menni feleségül. És ostor? Milyen ostor, mi? Gergelyt akartam mondani. Na, de mondja már! Mihály elkomorodott. A vége elég szomorú. De ilyen könnyen megkapta a lányt, csak mert együtt háltak. Kanyarodtam vissza. A lány mindent elkövetett, az életének a kioltásával is megfenyegette a tulajdonapját. Végül apám kezeskedett Gergelyért, házat és földet adott neki. A többit már bizonyára ismered. Nem az a barátkozó fajta, jegyeztem meg. De ha barátodnak fogad, számíthatsz rá, amíg él. Nem magányos? Csak ha akar. Elkényeztetik a nők, örömmel vigasztalják. Bécsben levakarni is alig tudta őket, egy vén grófné is zaklatta. Ezen már én is hangosan nevettem. Magát is zaklatták? Anna. Igen, maga is hallott a vőlegényemről. Nem szolgált örömömre. Válaszolt Mogorván. Magáról semmit sem tudok. Fakadtam ki. Eleget tudsz. Mi történt a nyári kisasszonnyal? Nem tartozom elszámolással, de válaszolok arra, amire kíváncsi vagy. Egy ujjal sem értem hozzá. Ezt örömmel hallom, de tartozik. Igenis tartozik a férjem. Akkor még nem voltál a feleségem. Ó, tehát magának joga volt mással vigasztalódni, míg én majd belepusztultam a hiányába. Az is lát, anna, nem csináltam semmit. Hallottam, hogy sírtak is, asszony. Nem mindegy, hogy miért. Ez most honnan jutott eszedbe? Csak tudni akarom, mindenhogyan szeretem magát, ne féljen, de kíváncsi vagyok. Nem tartozik rád, de jó. Ez az első és ez az utolsó ilyen beszélgetés. Beleegyezően bólintottam, mire folytatta. Nem szeretek nőről így beszélni, főként nem kellemetne helyzetbe hozni őket. No, ez a fiatal lány bejött utánam a pincébe. Senki más nem volt ott. A borokat pakoltam, felé se néztem, ő pedig beszélt. Sokat és össze-vissza. Arra a részre fordultam meg, amikor azt hallottam, hogy szerelmes belém. Na nem mondja, hogy ez zavarta. Igazán szép leány. Inkább zavart, mint izgatott. Láttam, hogy néz magára. Engem ezzel nem lepett meg. Engem meglepett. Nem tettem neki a szépet. Miért sírt? Visszautasítottam. Ezért sírt olyan nagyon. Aki szerelmes, annak ez nagy arcúl csapás, nem? Egy fiatal leány. Több ilyen diskurzusban nem veszek részt. Te vagy a feleségem, nem más. Erre csak bólintottam, megértettem az ellenállást. Nem akart beszélni, de nem azért, mert a lelke egy részét rejtegette előlem, és nem is egy megfakult régi szerelem emlékét dédelgette. Ez a némaság az összes nőnek szólt. Oroszi Mihály nem akart egyetlen nőnemű becsületébe sem gázolni azzal, hogy felfedi előttem kilétüket. Anna, én nem ígértem soha semmit senki másnak. Ritkán teszek ígéretet, de ha igen, akkor az betartom. Megfogta a kezem, és visszatértünk ostorhoz. Apámmal minden ezt csináltuk, jegyezte meg. Ostor továbbra sem engedett a szokásból, de nem pogány hitből tette, nem más istent ünnepelt. Mikor erről faggatta őket, nem tudták elmesélni egyértelműen a solymászat eredetét. Meséket és legendákat emlegettek. Minden más szokásunk a múltba veszett, mondta ostor. Csak ezt tartjuk. Ez igazi magyar dolog, ugye, Árgus? Kérdezte a solymot, aztán útjára engedte. Ámulatba ejtett a kireptetés. Egyszerre volt nyugtalanító és izgalmas. A havas tájon szokatlan békesség honolt, a sólyom kirepülésével a lelkemben tanyázó aggodalmak is tovaszáltak. Nem őrizgettem őket tovább. Csak néztem a fákat, a friss havat, majd felnéztem az égre és egy mély lélegzetet vettem. Magamba akartam szívni örökre az érzést, azt, amit ott és akkor először éreztem. Megérkeztem. Elöntött a felismerés, hogy ez egy végzetes találkozás, hogy az én sorsom immáron Mihálytól függött. Tőlem két lépésnyire állt, éppen ivott a kulacsból. A kortyot tartogatta a szájában, amikor észrevette, hogy őt nézem. Nagyot nyelt, és nyomban rám mosolygott. Egy néma fogadalmat tettem akkor. A magyarok összes istenére és nem istenére esküszöm. A családomat soha el nem felejtem. De ezzel a férfival itt élek és halok, bármi is legyen a végzete. Mihály megérezhette, hangtalanul tett ígéretemet, mert abba hagyta a mosolygást, elém lépett és homlokon csókolt. Bármi is lököd beletéged abba az örvénybe, örökké hálás leszek érte. Szelít békében teltek az évvégi utolsó napok, füred elcsendesedett. Korán feküdtünk, korán keltünk, édes napok voltak. A hó folyton esett, kimozdulni sem lehetett volna, de nem is akartunk. Nem tudhatom, mit tartogat számomra még a sors, de csak a közeli jövő el, a távolira nem gondolok. Somogyi hamarosan átjön hozzánk koccintani, januárban pedig majd egy festőt várunk. Mihály rendelt rólam egy portrét. Azt akarja, hogy a skarlát ruhában fessenek meg. Vajon ez a kép fennmarad rólam? Füred, 1763. December 31-e